Iker liztalde gaixo. Baila, unon. Baina, ba, frantzeko turra atarian, ate joka, nazio arte maiako erakusle bat irekitzen dela, bai, e, txirrindularitza, e, erakusteko baina baita eta Bai, hori da. Azken finean mundu osoan e, ikusi aden e, e, turra. E, Hemendik pasatuko da eta guk baliatuko dugu oroitarazteko hemen herri bat badela e, eta gu euskaldunak girela gure eskubideak baditu jula. Badu gure hizkuntz propioa, badu gure kultura propioa eta baita ere badu gure herriaren geroaz erabakitzeko eskubidea eta guzti hori, ba Erakutsiko dugu ikurrinak bide bazterrian erakutxiz. Hai gu gainera ba, historikoa izanik hiru ba, etapa Euskal Herrian e, ba, lehendabizik hiruetapak Euskal Herrria zen bueno, izan ditu aukerak Euskal Herrian e, Frantziakoturrra ikusteko baina ez hainbeste hain eta hainbeste egun jarraian ez e, Euskal Herriaren e, ohi harttzuna haoiz baino handiagoa izango dela. Bai, hori bera, horriz honen ditugu 3 juin eh, ba, gure aldarrikapenak lehen lerroan ezartzeko, eta hori egitera egitera goiaz, ingungo zalantzarik gabe gure herritik pasatzen dira eh, eta be hori baliatu eh, Euskal Herria bizirik eh, eta sutik dagoela erakusteko. Filipe Alamedirekin aipatzen ari nintzen, urruñan zer suposatzen duen Frantziakoturrak pasatzea, zuen da jarrazara, ikusten ari gara egun hauetan, ez asfaltatze eta ez ohiko lanak, ez? herritarren berezi ez dutena, baina behar bada, Frantziakoturrak pasatzeko bai? Bai, ala, ala izaten da, bo gero, egin diren lanak nik geio gehiago lehuntze lanak izan dira, eh, txerrindulariak eh, pasatu alizaiteko, bideak ez dira erez, horren eh, ongi konponduak eh, izan, eh, hemen txingudi badian gaude eta ikusten dugu nola, nola, nola da joen, eh, siur da, beheturra pasatuko den egunean, hainbat, eh, hainbat zera izanen ditugula, hainbat eragozpen, baina, E, kuste dut garrantzitsuena guretzat gaurkoan, da ba, baliatzea e, Turra hemendik pasatzen dela e, eta Frantziako Turra izanik lehen lerroan frantses estatuari esateko hemen badela herri bat e, elkargo bat badugula baina nahi dujula e, aratako joan eta instituzio eta ezagupen politiko indartsu bat aldarrikatzen dujula. Hala beraz balia ezagun eta eta eta gozat dezagun ere baita ere e, e, turrak eskaintzen duen ba, ba, profesionaloiek ba profesional hemendik e, ikustea ikustiaz Iker Miller bai miertsertu